Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasallatullahi wassalamu ala hadimillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mu'balah Amma ba'ad Melanjutkan apa yang sudah kita, kami sampaikan tentang kesabaran Untuk sampai kepada kesabaran perlu namanya ilmu Orang tidak akan bisa sabar secara sesungguhnya Kecuali dengan ilmu dan sabar, bisa jadi nanti sabar. Ini tadi Kami sampaikan sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Kedua sabar di dalam kita menjalankan ketaatan. Dan yang ketiga adalah sabar di saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya perlu. Semuanya perlu ilmu untuk bisa beristighfar atas apa yang diberikan oleh Allah. Di sini perlu ilmu. Dan ternyata tidak semua yang faham ilmunya Bisa bersabar Dan begitu mudahnya kita Membicarai, menceramai orang Tentang kesabaran akan Tapi di saat dirinya tertimba belum tentu Semoga Allah menjadikan kita semua adalah Hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Atas nekmatnya, dan semoga Allah Tidak menimpakan kepada kita musibah Takut kita semua tidak mampu Untuk itu semuanya dan semoga kita dimuliakan Allah di dunia dengan segala kebaikan dan di akhirat dengan segala kebaikan. Baik, jika ada seorang hamba yang mendapatkan musibah, bagaimana agar kita bisa menata hati kita? Agar kesabaran itu muncul di hati kita. Musibah yang ditimbangkan oleh Allah kepada kita mungkin harta yang hilang. Mungkin nyawa yang hilang. Mungkin kesehatan yang hilang. Musibah yang menimpa kepada kita ketahuilah. Agar kita bisa bersabar harus ada ilmunya Yang pertama Dengan sabar Allah akan melibat gandakan pahala Dan sudah dijanjikan oleh Allah bahwasanya pahalanya orang bersabar teruslah meminta apa Bukan seperti ibadah yang selama ini disebutkan Satu kebaikan mendapatkan 10 Sampai Digambarkan 700 dan seterusnya Akan tapi kesabaran seorang hamba Akan diberi oleh Allah yang Sesuka hati seorang hamba Mau apa Karena memang berat sekali untuk sabar Nah sabar dari musibah Harus kita fahami bahawa Jika ada seorang hamba Yang beriman mendapatkan Musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu adalah salah satu Dari tiga hal Salah satu dari tiga hal yang pertama Adalah Yang pertama bahwa Musibah yang ditimbangkan oleh Allah Kepada seorang hamba yang beriman Yang pertama adalah Karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Allah mencintai hamba tersebut. Dan hamba tersebut mempunyai dosa. Akan tetapi hamba tersebut tidak bergegas untuk memohon ampun kepada Allah, maka Allah timpakan musibah kepadanya. Karena Allah cinta. Allah ingin menghapiskan dosanya, dan Allah tidak ingin menghukumnya, kelak di akhirat. Maka ini harus kita yakini bahawa, jika Allah menimbakan kepada kita satu musibah yang harus kita sadari, bahwasannya, Musibah itu adalah untuk menghapus dosa kita Yang pertama Kalau mungkin seorang hamba sudah bersih dosa Tapi siapa kira-kira yang bisa berani berkata dia dirinya bersih dosa Kalau ada seorang yang bersih dosa Orang yang bersih so, Anggap saja seorang yang bersih dosa Akan tapi tidak ada orang yang berani mengatakan dirinya bersih dosa Yang kedua adalah Karena Allah Ingin mengangkat derajatnya. Allah melihat ini hamba Yang dicintainya dan Allah tidak adalah kalau dia punya pangkat seperti itu Surga, surga bawah gak? Akan diangkat oleh Allah ke surga yang tinggi Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan hamba tersebut Dimenimpakan kepada hamba tersebut Musibah dengan harapan apa? Dengan harap, Allah memberikan musibah kepada hamba tersebut Untuk diangkat derajatnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga hamba nanti terkaget bahasanya di surga nanti Kenapa aku, kok bisa aku dibutuhkan di tempat ini? Karena musibah yang pernah ditimpakan oleh Allah kepadanya Yang ketiga adalah Karena Allah ingin Memberikan kepadanya pahala yang berlipat ganda di akhirat, sehingga buat akan kejutan buat, buat orang tersebut. Ia punya amal tidak banyak di dunia, tapi Allah cinta kepada hamba tersebut. Allah ingin meletakkan di surga yang paling tinggi, maka Allah berikan musibah dan musibah dan musibah. Kenapa? Allah ingin meletakkan di surga yang paling tinggi, sehingga Allah subhanahu wa taala menimpakan musibah untuk diangkat diberikan pahala yang banyak diangkat kerajaan oleh Allah subhanahu wa taala. Maka kalau orang faham bahwa di saat seorang hamba mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa taala, ternyata semuanya adalah baik baik. Kalau tidak untuk pengampunan dosa, adalah untuk mengangkat derajat. Kalau tidak untuk mengangkat derajat, karena untuk timbun atau untuk tabungan pahala yang amat besar, sehingga seorang hamba yang di dunia kelihatannya tidak banyak amal, tapi ibunya ditimpakan kepadanya musibah-musibah dan musibah ini asalkan bagi ahli iman adalah untuk pahala yang besar di akhirat. Lihat, kalau orang paham mak makna ini, tidak akan ada orang merasa bingung di saat mendapatkan musibah. Ia akan akan merasakan musibah ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwarkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalah akan diuji oleh Allah. Karena yang ingin, yang mau naik kelas, harus diuji. Maka diuji oleh Allah, diuji oleh Allah, diangkat dan diangkat dan diangkat. Karena Allah mencintainya. Inilah yang harus kita fahami. Maka jika ada seorang hamba tertimpa musibah, bagaimana agar kita sabar dengan musibah tersebut? Sadari bahawa musibah yang ditimpakan kepada seorang mukmin adalah untuk salah satu dari tiga tersebut di atas. Kemudian yang lainnya, bahwa ada cara pandang. Tolong, kalau kita memandang musibah menimpa orang lain Awas Jangan memandang mereka dengan pandangan bahwa Itu karena banyak dosa Kalau mandang orang lain Katakan bahasanya karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Kita perlu khusus dan sama orang Kadang kita sering sombong melihat bencana misalnya di tsunami Di Aceh Bencana di Jogja Kadang dengan kesombongan kita Ya karena di Jogja banyak dosa sehingga ketimpa musibah Hah Sehingga di, karena di Aceh banyak dosa, sehingga tertimpa musibah. Jangan sampai kita mengatakan semacam itu. Kalau orang Aceh tertimpa musibah karena dosa-dosa mereka, maka ketahuilah di negeri kita, di kampung kita, di kota kita pun perlu untuk di... Apa, layak untuk mendapatkan musibah. Karena di kampung kita juga ada dosa, ada kemaksiatan jadi jangan kita sombong memandang orang lain jadi paling tepat kalau kita mendengar musibah menimpa saudara kita kaum Muslimin yang, yang ada di negeri lain, kita berkeselutan karena Allah ingin mengangkat derajat mereka karena Allah ingin memberikan pahala yang banyak nanti di akhirat tetapi kalau musibah menimpa kepada kita katakan, ini adalah karena dosa-dosaku ini adalah karena kesalahanku jangan sampai kita tidak sadar dengan kesalahan kita, kita katakan ini karena kesalahanku Bahkan ada orang sombong, pernah tidak mendengar orang Di saat mendapatkan musibah berkata Dosa apa ya kok saya ketimbang musibah kayak begini Kayak anda punya dosa saja Siapa anda berka berani berkata seperti itu Dosa apa kok sampai aku ketimbang musibah seperti ini Dosa mu banyak, dosa kita banyak Maka kalau ada musibah menimpa kepada kita Katakan, karena Allah ingin menghapus dosa-dosa aku Sehingga akan segera sadarkan segala dosa Sehingga, sehingga segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Akan diangkat musibah Dan diampuni dosa-dosa kita semua Inilah kesabaran dari uh, kesabaran yang perlu kita hadirkan Di saat kita mendapatkan musibah Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bissawab assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh